اندلسن اندلسن اندلسن اندلسن تيجي <تصفيق> ناما صلاهه الكسوف وهي من وهي سنه في حق الرجال والنساء كاجي تو سنه للذكنيا اي زو مشكارسي زجنه والافضل ان تصلى جماعه البوليا زكنيا وجماعه kaže, "وقد كسفت الشمس على عهد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم" kaže bi desio se kusuf, odnosno e, pomračenje. Od nama namaz na znači namaz e, za pomračenje sunca ili mjeseca. <coughs> kaže desilo se da je za vrijeme poslanika desilo se desilo da se pomračilo sunce fa qama wa kabbara wa kaže pa je ustao i govori Allahu ekber znači klanjamo poslanici iz ljudi se za njega stali klanjaju za njega kaže fa qara qiraatan tawilat pa je učio dugo na prvu rek'atu tuma kabbara wa raka rukuan tawilan izgovori Allahu ekber pa ostao dugo na ruku uh i znači on je skratio ovaj hadis ila kavlihi fafz'u ila samaa. Bio spomenuto ovdje da kada se desi ovako da se da se izaš pamćenje kada se desi i pojasno da da pamćenje sunca i mjeseca ne biva zbog smrti ili života nečijeg je se prije toga desilo da je njegov sin Draha preselio umro. Ee nego, nego je to a, znači Allahovo od Allahovi ajeta sa kojima on a, ko sa kojima on jel Na, Allah Chanu daje znak svojim robovima eh, da, se sjeti, da, da, se lešanu, da se sjeti da se plaši Allahu Chanu da se sjeti da plaši strahot i sudnik dana i tome slično znači da ih vrati eh, sa ovim eh, sa ovim događajem da se vrate Allahu Chanu da se boje Allahu Chanu da se po, da se znači pojavi kod njih strah u dalmom modelu opis namaza je došao znači, na koji način znači pa neka a to je znači eh, druga eh, ne, obi, nije, znači, obični plaćeni namaz Nego ima koliko na jednom rekatu ima šta? Dva kijama. dva kijama i dva rukoa naravno. Pa znači čudi se, znači uči se jednom, pa se odi na na ruku, pa se vrati, pa se ponovo nastavi učiti. Super, šije na neki na klanjaju mešigovo, znači? Ja, a klanjala je ovaj klanjala je za njem ajšara djelahli i i ona je klanjala. Zanimaj i došla je Esma, pa i ona klanjala. Na Buharija tako Buhari muslima, da je ona došla i jesta, se ona pekloč klanjala i da je pitala Esmaju šta u klanja te, šta je klanjao i šaretla sutka, uključi šaretla ruku. I tako, znači duži hadis. Ee glavno ima više rivajata po pitanju toga, ovaj isprano ovo što, što smo spomenuli što je došo Buhari musima na koji inače se kvanje svadku sufi da je poslanik sada učio znači učio čitao bekara na prvom rekatu e, znači dugo se uči sa e, susuneta so znači uči dugo otprilike toliko dugo znači da, da, da se završi sa namazom a da, da, da, znači, da, da već sunce izađe koji je salatu uh, kusufil kameri kesalat uh, kesalat bukusufi kaže za pomračenje mjeseca, namaz mjeseca kao i na na mjeseca i na jedna masporačinje sunca što kad kada se od nam selam idar e dalike fedr on laha ukberu i wa sallu kada vidite to kaže dobite laha shanuhu znači to je i to je sunnet rat znači u vrijeme pomračenja sunca z mjeseca da se dovije laha shanuhu ukberu tekbiranje te sada davanje sadake i kar je sallu, a to je u ovom pokazuju poslanicja kao si planjanje. Znači planjanje može biti u džematu, to je vrijednije, a može biti planjanje i pojedinačno. Ovdje ovaj način, ovdje je na karni je malo ovaj, nibaš fikski, čisto fikski nego spominje tekst Hadisa, kako zašlo hadis Hadisu, skrati se na to Fatih to malo drugačivo brati, znači kad spominje o propisovi namaza. Znači, on to malo obradio s fiskijske strane da pojasni znači, oni detalje kao što on pojasnio za duha namaz, znači vrijednost toga namaza, propis sklanjanja toga namaza i tako dalje, vrijeme da spomine, broj rekata i tako dalje, on to malo ovaj skraćeno on se ovdje pojasnio, salato ili stiska namaz za kišu. نامازة كشه كريوس النه عند حسول جدب وصلاة سنتي السكلاة وفي مصوشي السكلاة نامازة كشه فقد خطب بالناس فهم سلاة ثم سلاة ركاتين قره فيهما بعد الفاتحة دب الأعلى والغاشية كارجو بساني صلى الله عليه وسلم كارجو وضرجو حدب اذن يجب فره سودرجو حدب وعنده بعد خلانيه u namazu, istiska. Znači, kad se izađe na Musallu, ili na neko otvoreno mjesto, ne mora biti Musalla, na neko otvoreno mjesto, prvo se održi, održi hutba, otvijek je tu tuj hutbi, znači, spominim, onaj, potreba ljudi za Allahođelšanu, u grijesi koji se radi, inače, kaže se, teubaj stikvar, i pokaže se, znači, ona iftiqar takozvani znači potreba ljudi za alaundešanu da im on pomogne znači iskrušenost tako da on će pomeni to bi kako poslanika gdješao kojim obliku da bi bila na narodna satinica da se susreša dova znači uh, prvo se održi hudba pa se onda klanja dva rekata kaže nakon sva je učio sur al al-aana i gašije na prvo i na drugom rekatu uh, kada se on uhval redaehu i stakbal alqibla kaže a za je daže zatim je, kaže okrenu svoj ridat znači donju odjeću ispod pojasa rida, e, tako se zove znači donjiti odjeće ispod pojasa se zove rida, e, kaže okrenuo je okrenuo znači pomirio znači pomirio u strano okrenuo koji ostak malo kira i okrenuo se prema kibli i dovio وقَدْ خَرَجَ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا مُتَخَشِّعًا mutaresilen, mutadarrjan, vale isel istiska ezana u nekameta, kaže namaz istiska, nima ni ezana, ni, ni ikameta. A kaže, poslanik Saddam, kaže, izašao je skrušen u uh, pohabanoj odjeći, znači, uh, pohabanoj odjeći, gdje se vidjeli na njemu uh, strah, i, uh, strah odalaži Šanuhu, uh, znači poniznost, I sve u tom kontekstu, znači, da, da, da osoba pokaže da joj je, da joj je, znači, potreba za Allahom Želešanu i potreba da Allahšanu udovolji, udovolji da promeni stanje u takvim okolnostima. Ovdje govoro sad malo buni kako on nave ovdje. Prvo, kaže, prvo održi se hudba ljudima, pa se klanja dva rekata i uče se što se uči. Kaže, zatim se okrene, zatim se okrene, zatim se okrene, e zatim okreni svoj ovaj donju odjeću okreni spektivni dodovi jel je vama odješ ne znači ili logično ne, ne samo to nego ovaj znači prvo održi hudbu i na toj hudbi znači to na toj hodbi održi klaš na hodbi na na, na hudbi ne drži ne ne, ne dobi na hudbi hodbi pa klanja znači nije na na kraju hodbe da ono doviš kao što je fašno na hudbama, doviš, nego onaj, nego davršiš hudbu, klanjaš namaz i onda doviš. Kako, na koji način da doviš? Došliš namaz, kako ćeš dobiti? Kako radio, kažemo. Znači okrinu se prema kibli, okrinu svoju odjeću, a pa zvod ima raziložbeni čunjatima, četiri metri bar. Na koji način se to radi Jer otim ste videli kod kako radi, kod nas ovi ovaj efendi, nekada kada kada oni klanja, na koji način? Ne, nije tu, nije tu. Nije ruku, nego tu, ona u tome ovaj da klanja se namaz, ja sam bio prisutan, klanjao se namaz duma, bilo šta bilo. Pa ja, i posle džume se samo onaj ustao imam i digo ruke i dobio i završili tako. Što nije suneta? Suneta je, znači, ako je htio u toku džume, znači, treba u toku džume namaza. Znači, to je sad dva načina. Znači, salata li se ili se klanja posebno, izvađe se na musalu ili na otvoreni prostor, pa se klanja, znači, održi se hudba, klanja se dva rekata i dovise ili u sklopu džume namaza se u toku džume se, znači, u toku hudbe se dovi. U toku hudbe se dovi, kad bude dova na kraju na, na kraju hudbe, dovi se dova za kišu i spoji se tako i tako je došlo u hadisma mutefakunaleje, to je ta dva načina. Dok ovo što je uradio imam tamo, znači to, taj način nije, nije potređen u sunetu. ni potređen u da Marsu samo da doviš za kišu. Tako nešto nije prenseno. Znači, ili prenseno da izađeš negdje, na, ili da u sklopu džume, u sklopu hutbe, ili da izađeš na na otvoreno mjesto i da se klanjaju dva rekata i u sklopu ta dva rekata Znači, održi se i hudba i dovi se. Okretanje ovdje ovog rida okretanja ove odjeće je tefaulen, zbog uh, optimizma, odnosno očekivanja, nade da se promijeni stanje, kao što je okrenuo odjeći tako, znači, uh, uh, ima nadu i namjeru i uz ovu da lašano promijeni stanje, znači ako suša da bude kiša. I to je smis okretanja ove a uh, To, to za to za zadovoljenje znači prema cenovoj ideu jednim rivaćima došlo da poslanik dobio kadaovi za kišita i podigao puno ruke tako da bi znači vanjski dio šaka bio prema nebesima a unutrašnji dlanovi da budu prema, prema prema zemlji a druga verzija je bilo a to je da da bi okrenuo ovaj da bi dobio ovako znači okreni okreni vanjski dio šaka prema nebesima a unutrašnji dio prema, prema, prema zemlji iz čega je to okrenuto jel osnova da se dobi ovako tako ao kad isu došao do krina ovako vjer došen hadis ne date e, zato, zato zbog promijeni stanja isto što odiče znači e, žel znači namjera za promijeni stanje znači da da onaj dovi malašan da promijeni stanje pa mi stanje znači ovo znači, ovo se naziva odnosno, odnosno ako je suša ili ako je preterana kiša da prestane kiša i tako dalje to je, znači da je došlo u gradusnom hadisu Tako da su neki učeničaci, ja sam sinoć spomnjao predavna, znači neki učaci izvuku toga da ako je se sedovi, ako doviš od laošan onda otkloni neki belaj od tebe, to spomni ima nebevi od neki učeniaka prenosi da su kao da ključnih hadisa, ako doviš alašan pro meni pro meni otkloni neki belaj od tebe, onda kaže doviš otkloni šuke ovako. Je to znači pro mene, tražiš alašanu Ako doći alašan da, da ti da nešto, da tebi da neki hajer, onda otkloni šuke ovako, da na prema nebu da, da se da, znači otkloni da da, da da u dlanove kao što prostat ktero si da ono će otvoriti dlanove dobro kaže Udeva kad bili siskar fid khutbe til jume al minber, kaže postanje kaže dobio za kishu, kaže U na khutbe jume namaza na minberu kaže va rubije ennehu da' al minber fi gajri jume wa nasu kaže spominje se rubije znači u slavom rivaajtu da je dobio na minberu mimo jume a na ljudisu a ljudi su bili sa njim vjerojatno Hanafi radi po. Vejerva enhu uh, kabbara fil ula sab'an wa fi althani khamsa prije qirate kelaide. Uh, Takoj je u slabom znači prenosi se da je da znači izgovarao 7 uh, tekbira na prvom rekatu a pet na drugom kao kao i uh, na uh, na Bajrana Ma'za. Dobro. A imamo i ono klašno, znači da se da se oneklanja, planja dva rekata, kao što planja običan dva rekata. A imamo i ovdje što se pomije. Znači još ministar rješuje u dilemu, jel se ovo jel se dovi u toku hudbe ili se dovi nakon planja namaza. Po mom uvidu kako ono pisu, održiš hudbu, planjaš dva rekata, pa tek onda doviš, jel, tako? Okreneš se prema kibli. Onda znači okreniš se prema pravcu kibli i ljudi za tebe su okrenuti, ni ono klašno, dokreneš znači, li udmaješ, doviš onja minarej. Ego se iti okreneš u pravcu kibli i doviš a ljudi a Amina. A imamo ono, ono ono na na hudbi fasično znači da ima bude okreno prema ljudima da da podigne ruke da dovi i e, došlo je u glazosom na diskodvari i da ljudi dole dignu da dignu ruke prilikom učenja tobi. Svejedno bilo za kišu dovili su ili se dovila neka druga dova. Dobro. Andalu san Andalu san san san